Vær hilsed og velkommen til det tomme magasin. Mit navn er Martin Nørgaard, og over for mig, der sidder Elias Ehlers. Vi skal i gang med dagens program, og vi starter med en tur hos vores allesammens yndlings taxachauffør og så skal vi stifte bekendtskab med det nye politiske magasin Politik under spærgrænsen. Så jeg skal slet ikke sige noget. Hej, mit navn er Johnny, og jeg kører taxa i snart 30 år. Nu har jeg med sluttet mig for at lave en podcast, hvor du kan få en fornemmelse af, hvordan det er at være taxachauffør. Nå, Dagmar Jærl. Hejsa. Vi vil gerne til Vandamsvej. Vandamsvej? Det kender jeg sgu ikke. I må lige pege, når vi os. Ej, pas på! Ej, er du ikke sød at køre lidt langsommere? Åh, oh, slap dig af. I skal tænke på, at jeg kører hele dagen, så jeg kører meget bedre end alle andre. Der er overhovedet ikke noget farligt i det. Hæft kæft, hvor folk kører med røven, mand! Nå, hvad skal sådan så lækre kyllinger som jer sådan aften her? Skal I ud af noget pik eller hvad? Vi er faktisk ikke kyllinger, hvis du absolut skal vide det. Mette, nej. Hvis du absolut skal vide det, så er vi faktisk transkønnet. Begge to. Hvad var for noget? Ja, så vi har ligesom de pik, vi selv skal bruge, ikke? Hold kæft, mand, ved I hvad? Jeg fatter ikke det der med alle de der køn der. Der er mænd, og der er kvinder, og så er der folk, der er snart forvirret. I vil kalde dit og dat. Hvad fanden rager det mig, med? Bare ti stille med det. Han er bare en dum taxachauffør. Ho, ho, du. Ret beset, så er jeg faktisk vognmand. Og der er stor forskel, Pipvarn. En taxachauffør er ikke en skid, du. Jeg skulle da ikke være så mange mulære, der kører kørt, vel? Nej, du. Vognmand. Det er et rigtigt job. Jeg har en hel flåde af biler. De skal til service, de skal og alt muligt andet, du aldrig vil forstå. Det er faktisk et meget mere kompliceret arbejde, end sådan en trøn, som dig nogensinde vil kunne fatte det. Prøv at din store... Og ved du hvad? Det vil være rart, hvis der var flere, der forstod forskellen på vognmand og klaksechauffør. Du aner ikke, hvor meget jeg bøvler med den fordøm, men folk er så fucking uoplyst. De er jo nogle idioter alle sammen. Alle sammen! Også jer to! Vi vil gerne af nu. Nå, er vi allerede ved Værendomsvej, eller hvad? Nej, men fuck dig! Slap over af, det bliver 12.000 kroner. Og jeg tager ikke kort. Velkommen til Politik under spæregrænsen. Programmet, hvor vi drejer spotlyset hen på de politiske partier, der ved hvert valg bliver fundet for lette til Folketinget. I dag har vi besøg af formanden og næstformanden i Daggedak-partiet Kian og Hågon. Hej, du ved det. Kian, kan du fortælle mig lidt om jeres mærkesager? Det er du tro. To sekunder. <coughs> vi går ind for... Øh, mere valg Klægnus i lygtebælte! Du ved det! Renners skal være hovedstad! Du ved det! Der skal være fart på! Du ved det! Men der skal klip til der er hård! Grat i sammen! Grat i sammen! Rødvendt og politiet også! Grat i sammen! Det er det tomme magasin. Nu er det igen blevet tid til et besøg hos portalmanden. Ja, og så er Rane Eskelund igen ude at aflive myter om væsner, der ikke findes. Velkommen til min podcast. Jeg er... Portalmanden! Og i 18 år har jeg arbejdet nat og dag uden tøven på at skabe en maskine, der kan åbne portaler til andre dimensioner. Og endelig, endelig er det lykkedes. Jeg skal lige trykke her, og så skal jeg vippe med den del her og skrue her og drej lidt der og nu. Maskinen er klar Alt der på spil, når jeg hiver i håndtaget Et sort hul kan opstå Galakser kan kollidere En dæmon kan vise sig Eller måske en dinosaur af guld Mod det uendelige multivers. <tryk> <tryk> Hallo? Er der nogen? Ja, hej, jeg hedder Lasse Åh, oh, Gud Et almindeligt røvkedeligt menneske Ah oh. Nej, det ved jeg ikke, om jeg, om jeg synes, jeg har, jeg har mange spændende hobbyer, og så, øh, så elsker jeg at lave pølser. Hvad ja, fabler du ah, store pølser, små pølser, varme pølser, mh, bløde, bløde pølser. Stop med at tale om pølser og skrid med dig igen. Du skal ikke lave pølser i mit laboratorie. Ah, men lige, lige, lige, inden, jeg, lige inden jeg skal sig så, så kan jeg mærke... ...pum! Altså mærke... er det blevet tid til at lave pølser? Puh! Åh oh, for helvede, jeg lukker den forpuglede portal igen. Nej, du må ikke sætte mig tilbage, for jeg topperne. Nej! Mit navn er Rane Eskelund, og jeg er atterdrejet ud for at aflive sejlede myter om væsner, der ikke findes. I dag er vi taget i botanisk have, fordi en gruppe kinesiske turister hævder at have set en ægte phønix. Altså fuglen, der ifølge savnet kan brænde sig selv i sin egen rede og genopstå af asken. Det er selvfølgelig totalt umuligt, og det de rent faktisk har set er nok en, en svane, der har røget i sengen, eller leget med fyrveri, eller noget helt tredje måske. Æh! Æh, det er ikke en svane. Æh! Det er en, pu en purpurrød hejre. Luk, hejl, du kan sgu da selv være en hejre, Fuck dig! Æh... Oh, nej, altså, jeg, jeg, jeg, jeg er jo forsker. Hvis, hvis du ikke er en hejer, hvad er du så? Ikke noget. Og det er derfor, jeg gerne vil dø. Forvent. Bro. Oh, shit. Hejerne begik selvmord. Øh! Ah! Hvad nu? Hvad sker der? Åh, oh, for helvede, mand! Hver gang! Lad mig nu dø! Men, men du er en fønik, så. Hvorfor, hvorfor vil du dø? Du, du er en legende. Du burde være fuglens konge. Ja, men er ellers... det! Jeg sidder bare her og får tyret, flytter og fransbrød i skærmen hele dagen. De andre svaner, de mobber mig af rødhåret. Min kæreste er skrevet, fordi hun mødte en krav. Jeg har glemt, hvor jeg parkerede min bil. Mit dankold blev blevet stjålet, og jeg har ikke mere koldskål. Så derfor siger jeg farvel! Farvel! Ah! For helvede! Det virker bare fucking ikke! Ifølge savnet kan du ikke slå dig selv ihjel. Hver gang du brænder, så genopstår du fra din egen aske. Så må du gøre det! Hvad? Nej, nej, nej, det, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg er fuld for helvede, skyd mig nu bare! Jamen, jeg er ikke i jagttegn, og jeg har heller ikke noget våben eller noget med. Et... Ja, Nu tager du den her pistol, jeg fandt i buskassen, og så blæser du bare hovedet af mig. Nej, det kan jeg ikke. Skyd mig! Skyd mig! Altså, jeg vil ikke! Kom ned, din fucking brille af. Skyd, mig. skyd mig! Skyd mig! Du er en lorteforsker! Du ligner lort! Du ligner også Dr. Piuskebusk, der har fået AIDS. Min lille penge kunne være en bedre forsker end dig. Skud mig! Fuck dig, mand. Røde lortesvane. Psst. Hey. Hey. Psst. Lotte Heise har fået et fra kø. Se det ved. Her. Nå, så nåede vi sgu i mål igen. Uh, her til sidst, der skal vi lige høre et nyt afsnit af Patrick Undersøger. Det skal vi nemlig, men først så skal vi lige et smut til gynekolog med Rasmus Pallodan. Paludan. Det er ja, kom indenfor. Du kan, du kan bare tage bukserne af, og så øh, gør der klar lige så stille og roligt. Ja, og hvis du så lige ligger dig op og spreder ben en gang, tusind tak, så tager jeg lige et hurtigt kig her.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 Velkommen til Patrick Undersøger. Mit navn er Patrick Patriksen, og i dag skal vi igen ud og se lidt nærmere på danskernes sexualitet. Denne gang er turen kommet til seniorseks. Derfor er jeg i dag taget ud på plejehjemmet Knysten for at tale med de ældre beboere. Nå, hej med dig, Grete. Jamen, mand. Grete, du har startet foreningen Det Fugtige Efterår, som i al sin simpelhed går ud på at matche ældre mennesker med hinanden, så de kan finde partner og... Have sex. Ja, det, det er da ganske korrekt. Det overrasker jo lidt en, en ung mand som mig, at det altså har. Har ældre mennesker meget sex, eller hvad, Grene? Ja, i den grad. Hvad skulle vi ellers lave? Vente på døden? Nej, nej. nej. men... Men altså, er, det, er, er der, er der så nogle typer sex, ældre mennesker bedst kan lide? Ja, ja. Altså, jo mere ekstremt, jo bedre, ikke altså? Jo mere ekstremt. Ja, for eksempel umådelig begejstret for en seks. Puh, puh, ja, puh, det ved jeg ikke lige noget om. Jeg Har ikke lige lyst til at tale med dig om? Jeg mangler faktisk en hjælpende hånd. Jeg skal skyldet hanus rent, så vi kan blive klar til eftermiddag med Paul og Per og... Ja, vi har en her kurz, børger så han kigger også lige... Stop, stop, stop, stop. Det, er, det, er, det er alt for meget information, det skal jeg faktisk lægge... Bare tis bare, bare stille og sige, hvad jeg skal gøre. Jamen, så kom du med at udføre lidt lettet om gangen. Det, det er sådan en, øh, analskylder, tror jeg, man kalder den. Den skubber du bare lige op i en numsenbruglej, så trykker du forsigtigt, så skylder vandet al snavsen væk. Ja, okay, det har, jeg, det har jeg faktisk virkelig, virkelig ikke lyst til. Hvis du ikke gør det, så siger du, prøv at voldtage mig. Nej, okay, så slap dog af, men jeg skal nok gøre det Så bukker jeg mig for, og så kan du ellers Ja, så skubber du bare til øh. Sådan, ja øh. Så trykker du bare pærnet ud øh, så, så, Sådan, her. Ja. Nej, nej, træk så hårdt det, det går galt, når du trækker så hårdt øh. øh. Åh, for helvede, er du dårlige. Hvis der er nogen, der skal være sur nu, så er det faktisk mig. Åh, oh, hvor herre bevares. Hvad fanden kan jeg ikke på en pensionist? Under... Lår du over det hele? Prøv at her, din dumme gamle! Voldtægt! Voldtægt! Hvad foregår der her? Træd væk fra Grete. Nej, jeg har ikke gjort noget. Jeg har ikke gjort ikke Det siger de alle sammen. Det min en motorcykel.